ده دیوان کنا د معلومه شو چې پیغمبر د خدای پکهبنه پوی دي ها معلومه شو کنه شو وېدا خطا سره کینی او به هوک زبانه ده او وېدا چې بلیغ او پسیح ته دا خبر کله چې خالص قلم ور ترلو قلم بسرې ودا چې بلیو او فضل کدن د کفر معنی چو دي دا xmlns بالله حضرت سره دا خبره کړ او چې مسجد نبوی نه به هر شو کنه نه لارج د یو سړی په سل ولار ریګه د مسلمان پس سل ولار دی او هغه چدي نوسته دی د کافر شی ظلم ناروه دی مسلمان خپل اړ دی هغه ولار دی هغه د پیغمبر ثلی واټه کوي هغه ټول او بیا یو سړی دا غخر سړی دل نو مدینه منوره کې خدا بیا درېږي یو خبره تکوم ما را سوم را وخت یې ترکړی زه په خدا قسم خرمه کما پکېله هر आवाज وریږي. پخې؟ اوباندا سکه زما خلاروز دیلې دي اسنجام دوی شپ دامت برکات هم هغه وی چې ما د 15 کاله مدینه منوره کې تیر کړي دي ما د سپي او د هر आवाज پکې نه دی اوریدل. आवाज ابل بداه یا دريدا مدینه منوره مکه په ځمه باندې اله یومنا خازا زمونږ استادان تر نن ورځې پورې زلزلې نه دراغلي. زلزله کې نه غه دا څنګه یو لري د ادخره ماز ما نه دی لري ما ډیر قوت کې حرم شریف نه نه یا رب دې یا نه دا مشران حرم نه بار دسه بار ته نو زه دې نو حرم شریف لږم دې نو به هر له اړ له ملاله ملاله مور نو کې سي تعلقات پد او تک تورش پیله غټونه ولحالته نمه یزه ما غځای حاجت کول شه پیټلم دې زی اش پی چپد ماته ولحال زندغا زده دا کنه کپری غبرایت ما کا زمانہ غبرادې نو ستەم په کوته اپ منته کړه ما ستاسو لاس سوچت کا شه داسې لاس سوچت کا غمن دا کړی بده پی کې چا دې روح تیر کلیو مبشروبه تکرنه دا وی دا خاين او سمجه دې کنا مدینه منوره نه بار چدي چورې کړه ساکی په دآخر او دا غلي غرب خلویږي اپای کې قربان یکوارې سورلنګ وری سنت تا کوي ها پي قربان یو ځل سرهدل پکا دی وری سنت ترکه حضرت سورسوي ناغه چدي نمنګ پر شارجي بي یوځل اټول خبره نه غشيږي انا هغه چدي کنا قایس دې چکم دې اخرونه غي باندې به ما راوي کور له دغرب الله قایس دې کنا قیسه مخنا دغه قیسه دغه مو استاد در سلو ورو نو دا چې د سلو نی دی او خرن غبن مما غراب جی غبن مکه ته ولا پیړه کړی و دا بوريانو ته غبن می دا مړه کیه ورسین کېلته یو نو دا غینه په مليح هرولند د ذی کوو پیډا کوو ټول کور می پیډا کوي ترې پښه دراسنه چې نه نام تا دا کده هغه خرسره ده دیرغه تر اوسنه او تر ارمستنه د ټول د په یواله په یواله ماته کړني په یواله پرې کړې وې تر لا پرې وته نومه ا د تل تکه لاس وروت کیا راشه دي تخریب کار شړي ممنن ناس به ځرح خلک من من اغسوق تی جوجب وکا شو خوشا لکای تاله وروت او تعجب کی ور دای تاله د قوله ونادد په د اخرت کې نه غوري ولی په اخرت کې دي دا اخرت تمونکر نه دی اخرت کې نه دی وړي اودا لاس کې و یشهد الله دی خدای غوا کوي قسم خوري خدای غوا کوي سمونه قسم خوري او و یشهد الله هدايت لیکلې دي چې او سری اشهدو بي من الفاظ اليمين دا الفاظ او قسم نه دي هدايت اخرت کې وګوره کتاب شهادت ته دا ته راغلي دي و یشهد الله و دې د وژن قسم نور کوي کنه ولی بنور که ځکه چې خودي اشهدو قسم دي ها ويشهد الله او دې گواکې خدای یعنی قسم پوري خدای باندې علا ما په اغې اخلاص او په محبت په قلبي چې د پزله کې دي چې د ماډي رامینا دوز مقريچما لیکن وهو حالندرې جتا سړی چې دی اخنس ابن شورای کو الد الخصام سخ جګړه لید الد الخصام څنګه پیږي شدید الخصومات په خلاف ستا کې سخت دښمن ديستا او وزه تا ولله من مجلسه کا ارکل چې دی وګر ديستا د مجلسنا نو سحابه په احتمام سر دي موږ غواړو طالبان نو سحا منډه نه دي سحا منډه ته نه وي منډه کنا یعنی پتونده سره دي خو په احتمام سره دي فل ارض بزمکه کې دا ببل ځای کې راځي چې دا سحابه مان نه منډه مانات چې دا کینو دا نه په اتهام سره دي فل ارض بزمکه کې لیبسدا جدید تخریب کاریو کی پی حادثه مکه کی چبینه تو یی لوټ مار کئ وای حلق الحرس او, او د چکم دی هلاکای سو فساد فساد هلاکای لکمار ته وی وان او صاربی مراد د نسل نه پدې ریکه صاربی او وان لا خدای چې دی لا یحب الفساد نه خو خی فساد بلکې د مفسد لا صدا ور او واذا قیل له تقیلا هر کله چې دته وری شي خدای او منا دا منافقت پرېدا نو خجت ولې نو اما د کوي د غرور اما د کوي د لغ غرور عزت منسو غرور بالاسمی پغنا سرا کوم غنا چر د پزله کې د نن پر تر چینه نو بس الله وی په حسبه جهنم نو په کافي په کافي د دله جهنم او له دې بد پیراشته سو مې حادثه ته وي پیراشته وي مې هدل کې څنګه دانګو ته ما شوم پکې پرفي کنه دا واپسې ومننن من دا منسوقتي نو اکثر مو په سیند دادی چې دا سوهې بری امید نو وخت یو کېدل لږونه مختصر شه بیا به خیری پاري اسانېږي دا څه خبرات انشاء الله چې په دې ټیم کې وتا یو ني مسپارې په دې داسونو دم چې ما وایستګان تفه کې به یوه نی مشبارې شوې کږي ته فکر کوله بلکې لا کې دي چې جدو پکې وخت وکړي اوس په پیښه او د نو اوس سب او دیوال بقر یا ته سب او دیوال مبارک وي بقر سورته بقر او سورته ال عمران سورته نساء سورته مایدا سورته انعام سورته اراب سورته توبه اون پاندې په کې اذن کزه کچی هغه کدو خبرې یا په خپل ځای راته په ښې ان پارلی ازه یا او او دا څه خبرې اترې دي دا وو د وو صورتونه دا لګراندی اده دینې چې وړې دي بیا ساندې دا وو صورتونه دیکن دا ماېدی پوري ماېدی پوري په دا ګراندی بیا خو تنامو دا ټوله ساندې ده به وشې ان که خپله نه تاسو پروا مه کړې زه په خپل ترتیب خمو کمل او خیر نو ل حاضر دی وجنا دا شاهد دی چې په دې راغي دا صہیب رومي دی حسن د بصره بلعلش حب صہیب زروز خاکه مکه ابو جهلی چبل عجبيس کله سنه دی دا صہیب رومی دی راغي یو دی د روم نارغلیو مکه موزمې ته بیا مکه موزمې نه مدینه منوره ته هجرت خپل دوست تکو فلجاته هجرت کوړي خوندې کوو د رووتې دو په خپل اسپان دي شور جره روان دي حلمکاو ته په الله هر کیناس دي زکه سوکه پرې خوده نه کنه هجرت تن مسلمان به هجرت تن پرې خوده مدې رووتی دی وته د اشندا کوشو د خپل سوالین را کوشو ته شدان روو وستو د صدقه شونه دکو ای بیا له مکاو یماته ګوره زه ما تو شدان دی تاسو ته د افت ته د انسانو سپوري پاغشی باندي ستنم نه د خطا شوی او دا سوکی تولو که سختی رند آده ما وی دا غیش بچلو ما چلو ما چی یو من پری خوف دیوی نو اغیر پرنپلی یو پی که چدا ختم چی نبیده تورا دا سرده و قاش نیرو بشتا وی دا تورا دا پدیده بچلو ما ترکم پر را کې ساوی پیده زمان دالار پرشکی او کمان گوالای کنا وی مکم و ازمان که زمان دوم رند پلان کی جای که دیوان اپنا پلان کی سردی دون آل دا هغه مال تور شته کومه پرې دځه بوزور مبارک اېشې نزانې په بایو هغه شته کنه هغه یو بده باندې را دي شو غسه هغه لکه ورو مال دی دا ته وایې زماته ستې جاته اټوري مال او بس حضرت مبارک ته وروسته د دې غره روان حضرت مبارک ته مخکی و احتراام دا اې ویرام رد حل بي او ابا ارابی حل بیعوا با یحیاء امو یحیاء را صحیح برومی کنیت تی وی زبردست تیجارت تیوکو وی زبردست دیر گتن دو یا بیپار دیوکو وی بیپار خوارسو کئی خطاب بلچان بیپار کو او دایات ببارک راکتی دا بس اکثر اغلمو دا خبر شانی مزول کردو خان. ومن الناس بات خلقنا من اغس ہوگتی یشری چدي خرسي او خرچ کوي کوي او خرسي نفسه خپل ځان ابتغاء امر باط الله طلبه ابتغاء سي د خپل له دوی د پاره د طلب درزاده خدای نه دان نه پسته د مبيعشوه او د رضاده خدای سمن شو کنه شو خپل نفسه ورکو او رضاده خدای وا وښي اده او هغه ستر مون عباد الله پاک ډير مهربان دي بل عباد په دغه قسم بنديګان راځي نه چپارچا دا وروسته خبره چې د کناغه ده ابن سلام او د مرګري یو سو کسان دي سالب ابن يمين هغه مرګلو نمونه ماي منو نه یو سالبا عبد ابن سلام دي د دې عمرګري دي د يهودو په علماو کې سالبی ابن یامین آسد او سید او سعید ابن عمر سالبی ابن یامین آسد او سید و سعید ابن عمر دا دا, دا دمر گریدی وی راولا پیغمبر اللہ سنام تراد وی حضرت مبارکوی منگتا تا تا خبرکو دي ځان سره لاوله کېدل یو پیشلې ځان سره مشوره وکړ وې دا چې کار دی. دي چې موږ خیر پر خدای وي د یو مصبت تعظیم بن کو او د وخان وغوخه بنو انشاء الله ته ښان له نور او ته یو ولي نو ابن سلام لوی عالم دی نو دا ته وي وه زه که چې د یو مصبت تعظیم په دین موسوي کې ضروری دي کټا او په دین محمدي کې حانات واجب دي چې ته د یو مصبت حانات کوا ها لا او دو او خان او غوخه په دین موسوي کې حرام دي او په دین محمدي کې واجب دي چې ته خامخا دنس کا واجب دي مونږ دغه خو خاړو خل نه دا خو ځه په نه دا څخه کاټ دی چمنګ به د یو مصیبت تعظیم مم کو تا ولې د اف دین محمدي کې سره د توهين واجب نه دي نو پد ښا او دارنج دو خان ووخه په خپله نخرو زه په چې په دین محمدي کې د دې خرا قصو واجب نه او په یې خرا نو په دوانو به عمل لافي نو خدا پاک جواب وته ورکي جواب ورکي او خلاصه د جواب ده چې دا بس وصدا وصف صدقنه دا ولی لګوار کوا په دین محمدي کې د یو مصبت او تعظيم نشته او ته کې نو غیر ضروري دي ضروري و نه ګنو دا برعت دروازه ته کولو څخه کولو نکلا او تاسو او په دین محمدي کې د به او اوخدو خانو حلال دي او ته نو نو د تحریم درجه دې ور نکلا دا وسوسه چې عادی د چتاست راغلې ده محمد تن په اسلام کې داخل شوی عدالت کیو خبر ډیر زیات د غور ده چې دغه ځکه چې به زكوم چې دا کا پتن منسوب <تصف> دی بنا برحالیت ته چا نن د کې به احتمال دی <تصف> یو داره چې د وټقلو د زمیر نه حال شي او به دا نه چې د فسلم الحال شي دې ترجمه تینې کې بلکره او دا زبب بس پرښت یو دا نو موږ واستو د عمل لپاره ډیر برابر دی لما خبره خوخه یې كانت سريعه عملت جوړي لما ده دې راځه تافق تو فکر کوي هغه دې شيان الّذين آمنوا ايدي مان خاوندان وختو وي مؤمنان او تو وي برحا مؤمنان او تو وي راځه ترجمه کې به بوس دخولوا ځان لګه غوړ امن ندخلوا خو تیر راغتي کنه بيګي همره په دغ کې وګړو ولیکن په ترجمه کې دا شی وایي چې ادخلو تاسو داخل شئ په سلمي په اسلام کې سلم څه څه اسم مصدر دي ير ناروته کما اس سلم اسم مصدر دي د اسلام نومبه نومبه اسلام د چې اسلم یسلمو چې اسلاما مصدر دی دا اسم مصدر دي تا سودا داخل شي په اسلام کې کافتا جميعا وی کی بصراذا نو دا چې د زمير د ادخولون حال کې نو ترجمه بداس کې ښا چې تاسو داخل شي په اسلام کې کا پتن حمتن, حمتن سمانا دا څنګه چې ستاسو په قلب ایمان شتا او جوارح وبا نه عمل نکړي دا څه مکوه که جوازه وبا نه عمل کړي نو د اسلام هغه درجه دا رسوخ ته نظر رسیدلی هغهم درجه د رسوخ ته ورسول دا نو مسلمانا چستا پدې تمام اندامونو کې اسلام ښکارا کیږي او طول اندامونو کې ويږي نو کا په پورو کې دی او کو په سولو دی نو داخپل اندامونه ټول پکې ورداخل کا خوښ وي د اده شان حال شو د وونه د و ټولونه او کده اسلام نه حال کې سمانا فاتوص داخل شي په اسلام کې په حاله کون د اسلام کې جميعا فی جمیع الشراعیه ده په ټول سولو پرو اوكي په ټول سونو دا بهم دې زبر بس کوي نو پدویو خرب راشي ولي دا دا یو خوک مانیو بلنه یو مانیو بلنه مانی پرښی دا دغه نه الله پکو وی ولا تتبیو مالو بشچ دا تاسو تک مر اغلی ز وسوسه شیطانی دا ولا تتبیو اته به داری مکه به خطوات شیطان ویګې علمای افغان شپه وسړی راغې ورته وی سي 2010 کو مخه پیسي پیلانه وینا ترګويست وی موریش استا سونه پی سی ری وی کده دی په دووم رښینو ډیر بخی کده دی په دووم رښینو ډیر بخی هغه ته وی ویلی ودا به سوځي شیطانیت تر طرف دې تل د ګورا چې دا پی سی کمی وینو ته په بیا ځان کار کوي نو خنده چې لکه زیاتی شو په علم کې کوشش کوي ودا به سوځي شیطانیت تر طرف مولانا شپړیشا وي ما خپل <laughs> مرشد تولی کل... مولی کل کلو مولی کلو یاغه مکه معزما کیو همدار دلاسه یاغه ته ملي کلو کله زہ تنھا دا څه ده په درسلمه خو زما زلی نه ملی نو یاغم بل ختیو نکاتو مکه ختیو ولې ګراغه پشه لیکلیو چته تنھا انا بل ککل ګډی رین مخبئی پهیږي وې کله ګډی رین مخبئیو اوی دا چکم دې کنا وی اطلاع پت سوک مقدمی دا وسوسش چي تانی تاطلا کړی د پته وکړه مې ته پته سوګو مڅدي دا نه وی بابا ته وی د لویو د پسنګشتنو لویو د پسوم به خلاصته او کل لازم او طاق کل زيلم عليم نو ما کپدا کباب کير ما هيرو خدوات شيطان د قدمونو د شيطان یعنی د الله رو د وسوسه د شيطان متفرق انكم لكم عدو مبين تستعصره على الصديق دشمن دی خار دشمن دی ان پ ان زللتم کتا اخوے دی من الدخول فی جمیعه کتا اخوے دی د داخل دنه پ ټول اسلام کی مم بعد ما جاءت کوم البینات پس تاغه نشرا دیتا استخارب وېګ دلاایل تحققیت اسلام کاردلائل <سؤال> علی حقانیت الاسلام <سؤال> ما پعلمو پیشه چې ان الله عزیزون خدای پاک قالب <سؤال> دی اسو کده انتقام نه کولی کتره سونه انتقام لینواب لیدنه صحه دا د الفاظ دي ته به دا کافر سره سړي کنه ته خطاب خدای د کافر سره کوي نور صحه الفاظ دي او حکیم او حکمت دی نو چا ته عذاب بغیر د جرم نه نو او الله پاک دا هل وینځورونه یانظرون دا په معنا دا یانتظرون د دا متامته د صدې د متادی په معنا لازمی دي هل یانظرو نا دی انتظار نکئی چدا پټول اسلام کې نه داخليږي الا یاتیہم الله مگر چرائش دوی ته الله پاکو کا عذاب الله نو خله اټیان د متشابهات نه امر الله و عذاب الله کر اشدوی ته خدای پاک او امر او عذاب د خدای فی ظلالین ظلال جمال ذلۃ ندا سایبان ته وی فی ظلالین پسایبا مونږ کی پسپرو نو کی پسورو کی منست منل غما می دنر میوی زره ښه ورکه سمانا عذاب وسه پسورت رحمت کې راشي الله دا سختونه د جهاد پسورت رحمت کې راځي دا د اوری د سره باران نه پاره کنه او دا دینا عذاب دا سخت عذاب دے کرنے دیسے سوپا صورت رحمت کرار ہے اول ملائکتو او راشیو تا ملائکو نا روح قبض قور قدر پرا وقدوی الامر وقدوی الامر سمنا وتم امر احلاقهم او پورش امر د احلاق تدویر او الله ترجع الامور او خاص اللہ تب پشکو لشتول کارونا پاخرت کے هر یو <الجو> انسان ته موافقه داغه د عمل سره جزاو ور کوي په اخر کې ټول کارونه به با په خداي سپاري بل چا ته بسپاري ها ټول کارونه به با په خداي سپارل شي سونه د دنیا دی او د اخرت کینو په یو خداي به ور سپاري دا قبل ده که بس ومه كنها نوبته غواړه کڼې په یوس باد ته جمع کړه دا یا ته دې خبره لپاره دی چې مخالفت حق سزا په دنیا کې مشتا علاوه د قیامت نه د دې کنی مخ کڼې د پرمشتان پېښ کوو وند یو کړي څنګه زبردست وند یو کو مناسبه سل بنی اسرائيل بے بنی اسرائیل ته چې خدای کم نیامتونه ورکړی او دی داغه مقابله پخ تبیحې کړو ناغه باندې عذاب راغلی او کو راغلی ها مدان ته قبل لا بار الله مثال پیش کijo چې ما تاسو ته وی چې په دنیا ته بپتا عذاب راشید دی مثال وره خوشفه صد صبر د مناسبت ته یا کړه نه یا کلام مناسبت دی مثال وره صلب بنی اسرائیل تپوس کده بنی اسرائیل نو توبیخان توبیخ دبارا دازه نو توبیخ سوال د سوال لښتی علام دي کده توبیخ دی نو توبیخ سوال دي د زور نه سوال وکده بنی اسرائیل لالواد یعقوب علی السلام کم اتاینا هم دا کم خبرې دي چې سوم ر دیر مې موديته ور کړیو من آیه مبینه په ییګه د معجزات د څو د علق د آیاتونو لکه د دریاب مې په سکت کفاله پهل بهر نو بیا دا دریا منا pore وته دریا ته خدای و چون وی جعلنا الهنا کماله نو سلوي خلجيله ورکه کوي له ها بلدارا چې ان زاد د منو د سلوه من سلوه ترال نو مقابله وکي قالو لا نعرف ربك عاب يخرج لها مما تنبت الارض ونفد غف زميداري باندې احتشوا کنه او دا قرن یکم یو احسان چې لاغله دي دوی مقابله پکې هی کړی ادارې چې تورات ټول نمونه نو کوي تور کی راپورته نشو ها نو تاسو کده دنیا کې د سازندگانو بیان شو کړو نو تاسو کده بنی اسرائیلونه چې څومره دې دې تمه خبر دي من آیه مبجنا د موجوده ښکار نه دا لفظ مفرد دی لیکن په معنا کې جمع ده نو بیسوکړه ابدلوا کفرن تم بدلوا یبدل د قدا ممن یبدل لا جواب دی پبدلوه کفرن دی بدل ک په کوپر سر د نیامتونه ممن یبدل او چا چې بدل ک په کوپر سر نیامت ته خوده نیامت ته رسید هدایت ته کنه دی مهدایت لو نیامت نه دی لو نیامت دی نیامت الله من بعد دی ما جاءت هو فاستغنیت در راضی یعنی وصلت هو اور څه وبتا اور اچھد وتا ما باذن الله شديد العقابه ان سخت عذابون کي ديدا شيک دپاره زج للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا قوم يوم القيامه او الله يرزق من يشاء بغير حساب دا آیات مبارک کی بیانی علت محبت علت کفر دایا کی بیانې کی علت تکفر بمن یوبدل نعمت الله کفر نو دې کی علت تکفر نه بیانې چې هغه محبت ته دنیا سره چې حضرت مبارک پی دی دی چې سو چې حب الدنيا راس کل خفیه رواق البخاری چې محبت ته دنیا شرد اری ګنا ده کنه دې نداب ادا شده اللہ پڑی آیات پانیزان پی کپڑی کی علت کفر بیانی خدای پاک چو محبت دنیا تر دی دیکھا نا دی زجن لنناسی خیست شوی دی خلکتا للذین آنکہ سامتا چکا فردی الحیات الدنیا زندگی د دنیا و تا خیست شوی دا خیست کری چاہ دا نوائی اتا دا دی دیکھا دی دی دو خبر کو خدای خیست کری دا ابتلاعن دې لپاره د دې لري اے دې لپاره د دې سره چې خدای ښهسته کړی دا ها ولکد زینت دنیا سما د دنیا د ساده په پسې پی او پیګی کنه او اننا جعلنا ما على الارض زینۃ لحال نبلهم ايه ما حسن عمله دته خدای ښهسته کړی دا ابتلا انداز ماشته شیطان خسته کړی د اغوا اند پر د گمراه کولو د دې د دلی صدې وزین لهم شیطان اعمالهم په ضارمه دلیل وګورئ دلیل مې په دواګو مزین خدای دی امتحان د پاره او مزین خسته کوون کې شیطان دی دې څو د اغوا د گمراه کولو د پردات خبرې دي او باور باندې د دلیل قران شریف لم پیش کوو پېګې یاد در وګورئ زوجین خیستک ریشوی دی مطائل محضوب تیز دکی چه معلوم دی یا خدای پرتی یا شیطان دی زوجین خیستک ریشوی دی لیلذین کفرو الحیات دنیا جن د دنیا ویسخرون وخم یسخرون لا ویسخرون سر دی دا خبر دا مختلا محضوبی دی لا د جمله اسمی حال واقع شوی دی او وهم ویسخرون وحال انده ایت دوی طوقی کئی من الَّذین پای کسان و پوری چی ایمان رو ری دی پ خباب ابن عرطب، عمار ابن عصر، عبداللاء ابن مسعود، لا, پاکران دی کرنی، اے، سنگا، اِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَذَحَكُونَ وَيَذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَيَذَا اَنْقَلَبُوا اِلَىٰ اَهْلِهِمٌ قَلَبُوا پَكِهِنَ سنگا ٹرقی وېدا بربند دا لغلو داږيتګي دا د دا دا جنت ته ګتاران ونیوي دا وی جنت ته بځي او تاسو به ځه تلای هدا ټوقې به وېفې یدا بچې ان الذین اجرمو کانو من الذین منعذحکو مجرمانو په مومنانو پر ټوکه کولی خندا به کوې وېزا مرو بهم اور کړي چې دا مجرمان په دې مسلمانان تیر شو یته قام ازونه اشاره به کولې او بره ادا جنتي ویدا ده جنت ای کتار چراوان ده یا تغامزون های پیشوی او ایزا انقلبو الى احلهم این آن این آن ویزا انقلبو الى احلهم انقلبو پاکیین دا پاکیین چی دینو پاکیین امراغلی دی سغدس میں پایلا او پاکیین سغدس پا دی مشبادا زبردست چی کم تعجب بیعکوی چی شکر دی چی پا دی مسلمان آن پوریم ٹوکی دامکار خیر او کهو ځته به خیر بیجي په نپوليو مَن الذين امنوا من الكفار يضحكون على لا عليك ينظرون او هل سوي بالكفار وما كانوا يفجعون چې دوی کمپیل کونه د دې جګا ملو او څه ملو موږ یې نه ملو خو باندې وکه ملو پښو باندې دا ټکو کولي سعودي انو مله یاد تا برابر د با برې نه انو یاد تا عبد الله مسعود پکیرو بلال ابن رباح پاگیرو خباب ابن عرطا پاگیرو عمار ابن یاسر پاگیرو سلمان پارچی پاگیرو دا کو قرار صحابه اکرام چاہ صحابه سوپا دی نورم دیر دیخوما دا مسلمون ای خروانون منواغیتن لانی یاد یاد پیاد دی کری دیجی حوکر دا چھ یاد یادنی شنو بیا په فران شریف چلی گی فران شریف خودی تا راگلی دیمانگا کم کو جاگانی ہو على المخاطب قضی دی نو بصره اوزا و يسخرون او توخی کای من الذین فاعل کسان پرچیمان اور دی چا هغه فقرا سرهای کړه لیکن الله پخوی جو الذین تتقوا هغه کسان چې متقیان دي چې دا غو قرادی او کهم د پاسه دی به یوم القیامه ولی دا فقرا به په اعلا الیین کې به او دی په اسفل السافلین کې اور تری او الله یرزق او الله پاک روزی ورکای من یشا هغه چاته ردیوشي به کېر حساب او به حساباين پراخه نو دال لري ندا چدا بیوه پروتوکي کوي چې الله پاک د دې د سرونو د مالکو مالونو مالکانی کوم دقدره فکنه فکنه چې هغه عظمه قیمتي واغشته او دېم پکه کړه نه ښه دي څرګنده او کانه ناسو امته واحدتن دا یاتر د دوو مرکنو تاکید دی دا دوو مرکنو آیاتو تاکید دی بس ترازه مرکه پورتو کی مطلق ترجمه کوم کان الناس او خلقو امته واحدتن جماعتن واحدتن زلاته از پس باندې په اسلام ک په کوپر لا تاینان کو او چې کوم دی خلق امته واحدتن پیګی مفردات القرآن کې ایمان راغب لیکلي دي چې امت اګه جماعت دوی چې د دوی په بین کې علما علا قورا بتد وحدت وی کعید تنوی ک زمانن نو ماته تنوی چې د امت معنا ورکو امت دوی امت مفردات القرآن کې ایمان راغب وای وای کې کمال کړی دی چې امت اګه جماعت دوی کد دې ما بین کې را بي ته د وحدت دی کعید تنویو کو زمانن کا په زمانه کې وحدت دی ا ک په یقینت وحدت په شی نو جماعت واحده تورکا بعض نه په الله وال نبیین بس دا راغلا دا خبره کو چه دا جماعت واحدا پا کم تیم کیو او پا په پا اسلام او پا گفر ندیکز دو اخبر اکوم خواب ترادا نو عبداللہ ابن عباس سیب وی عبداللہ ابن عباس سیب چه کانا ناس امتا واحدتا علل ایمان وطواعت فا ایمان وطواعتو د کوم وخت نه نتاینه وکړي پیمانو کو پکوفرو پیمان بګ علی الایمان او طاعت د کوم تیمنا د زمانه د ادمه السلام نا تر زمانه د ادریس علی ال کران کې ادم علی السلام زو جمع محترمه اوابه او وی ان وا چې پیدا شو کنه خبر بکوم خیر دی او خبر به زو شو نه ال و دی پیدا شوې دین دا په خبره به بیا کو دا ال واس قلی او ل ورکو او هغه بہت تعلیم د دن کو ټول چې کم دې سر پیدا غ قابلیت وغه اشد شذودن دې کنه دا یو سړی پک نه پرمانه یا وغيرها غی چې کم دې کنه دا ټول کن په ایمان باندې کلک ولاړو او په اسلام او اطاعت ولاړو زمانه د دې اسلام پوري او علماء کليدي عبد الله ابن عباس وی چې غو به نه هما عشره قرون ار قرن څنګه د مثال نظر کاله تی چې دی د یو اسلام مالک لک ولا روح پهسته دغه زمانه کې دا دا د مذابد چا دی د عبد الله ابن عباس ته پدې آیات کې لکه د پکه کې مذهب نه ایم آیات نو کی میکنه ها هو کنا ویجی او ابی بن کاف سید القرآ ابو المنذر هغه چنا دا په هغه زمانہ کې کله خدای پاک دا ټول ارواح پیدا کړ او بیا انسانی شکل وته د میگو په شکل کې ورکوټي ورکوټي انسان او نو تک وته ورکو پوي او تورکلا او ورته وی الستو بربکم قالوا بلا قد قتیم کې ټول په یو اسلام علي ارواح ته دګدې او بعضی علما چې نو نو مې معلوم ندې خباص العلماء مفصلین لیکل دي هغه ویل چې نو مې دا غشتونه دي هغه ویل چې دا کما ضمانه کوي وی دا خلک چې په یو ایمان او دا اغا چې د نوح علی السلام په بیړۍ کې سوار شوه او باقی ټول غرق شو د غاتیا کسان په اسلام باندې تر یو وخت ته پلو هغه غاتیا کسان په شنو همات مقدمه کې ویډیو چې شرک تک مخنه شو را شوې ما سره خبرمه دا میرا ته ویډیو چې صرف په دنیا کې د کم مخرش ورشوي دا مې ته ویډیو او بیا مې په هر بو کې د کم مخرش ورو دی او د چانه ورشوي دي دا ټول خبرې مې کړې مقدمه کې تاسو ځان څه لیکلی یاخمه د یو مرګري مقدمه لیکینو چې <سلام> چاپ کې کنه به ډېر خوند کیږي چاپ شې وینم بس تېد چاپ شې وینم نه دا, دا به چې چاپ ته چې کتاب شي دښځه وی دا بسې تبذر بس دی ډېر ښه دی خو دا خپل دی هغه چې به نو بصره زاد عاشق الله حرف الجلال فرمایي نو داتې د اواز مفصلین دغه وی چې کم په بیړې کې ناس ته نو دغه وخت کې دوي سري په امت واحده دی او په اسلام کلف ولا دی ابياده دین وسو دا نو پخغه صلی الله النبیین دتب یو تیب کې نو پختل په دین په اختلاف بدین کې راغې کړه نه غې ها نو د پیغمبرانو چې خدای علیګلی دین نو د دې اختلاف ته پورتو کول د پردی کنا کې اختلاف